Тоді всі жахнулися непомірно, а найбільше і автоном, бо розмовляв у церкві не з живим, а мертвим калістратом. Потім він оповів, що зайшов до церкви і на тому місці, де відбулася їхня розмова, побачив бридкого червоного черв'яка, який ще звивався на кам'яних плитах. Узяв його в долоню і виніс на світло. Заніс до монастирського саду і закопав під однією із яблунь. Відтоді та яблуня довго й щедро плодоносила. Запала тиша. Ми мовчки переживали цю історію. А що сталося з тими яблуками? спитав Павло. Яблук – Більше ніхто не бачив, відповів Кузьма Можливо, їх сховали монастирські старші, а може забрав із собою автоном Забрав куди, спитав Созунт Може туди, звідки ля їх узяв, мовив Кузьма Бо ніхто відтоді автонома не бачив Чи покинув монастир, чи щось із ним сталося але після похорону Калістрата він відразу ж з монастиря зник, нікому й слова не сказавши. Відтоді невідомий був, адже сам сказав, не може потрапити до раю живий чоловік, навіть у вісні, перетворившись у птаха. Отож, можливо, він птахом у цьому світі став. Чи маєш сумнів в оповідженому, брате Созонте? «Маю», – сказав Созонт. «Історія надто гарна, щоб бути справжньою. А все гарне коротко тривало у світі, бо тлінне. Отож історія твоя, якої я й справді не зустрічав у книгах, тлінна, бо гарна». «Бійся Бога, брате Созонте», – сказав не від чому, розгнівавшись Кузьма. Згадай слова Якова Хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку женей кидає вітер. А що до краси сказано у псалтері прив'яжи до стегна свого сильний красу свою. Та й Сіон називався верхом краси. Отже, цю байку склав. «Ти, Кузьмо, коли так її захищаєш?» – спитав Созонт. «Ти сатана!» – зашепів Кузьма. «Справжній сатана!» «Ні, Кузьмо!» – сумно відгукнувся Созонт. «На жаль, я той, що подібний до морської хвилі, що її жене і кидає вітер. І цим хвалишся, і цим печалюсь». Мовив так само сумно Созонт. А печалюся тому, що хробак сумніву гризе і тлить не менше, як хробак марновірства. А там, де точить хробак, хто говоритиме про вічне і нетлінне. Ми ж люди, думки наші і тіла, справи наші і будівлі, чуття наші і навіть казки чи байки – паша для хробака. Хоча й інша правда. «Чому Калістрат назвав себе хробаком Божим?» – спитав Павло. «Бо хробак – так само Боже створення, як і ми. Адже створений Богом. Чинить із нас гній, але в гною проростає зерно наше. Зерно наше і нове покоління всежиручих хробаків». І на цьому, любі мої книжники й фарисеї, творять свої основи вічність. Оце, здається, і є та інша правда. «Якщо так, то й притчі інші», – сказав Павло. «Якими б не здавалися неправдивими є зернами тієї вічності». Коли мої думки болючі, сумно мовив Созонд, У нутрі моїм множаться, то розради веселять мою душу. Псалом 93